Корел був одним із поширених явищ в історії – республіка, де правитель мав усі атрибути абсолютного монарха, крім титулу. Через це тут панував звичайний деспотизм, що не обмежувався навіть цими двома пом'якшувальними чинниками законних монархій, королівською честю та придворним етикетом. Економіка держави знаходилася на низькому рівні. Час Галактичної імперії минув – не залишивши по собі нічого, крім мовчазних пам'ятників та уламків, час фундації ще не настав. І за жорсткого та рішучого правління Комдора Аспера Арго, який запровадив суворі обмеження для торгівців і категорично заборонив діяльність місіонерів, до нього було далеко. Космопорт був старим і розваленим, і команда далекої зірки почувалася через це кепсько. У гнилих ангарах було гниле повітря, і Джем Твер дратувався, розкладаючи паціянс. Гобер Мелоу задумливо зронив. Тут хороше місце для торгівлі. Він спокійно дивився в лімінатор. Досі про Корел мало що можна було сказати. Подорож була небагата на події. Ескадра кореліанських кораблів, що вилетіла на перехоплення далекої зірки, складалася з крихітних і ушкоджених уламків давньої слави або побитих незграбних посудин. Вони продовжували переляконо триматися на відстані, і вже тиждень, як прохання Мелоу про зустріч із місцевим урядом, залишалися без відповіді. Мелоу повторив. Тут хороше місце для торгівлі. Можна сказати, незаймана територія. Джейм Твер нетерпляче підвів голову і відкинув карти вбік. Мелоу. «Що ви в дідька плануєте робити?» «Екіпаж ремствує. Офіцери хвилюються. Я вже себе запитую». «Запитуєте? Про що?» «Про ситуацію. І про вас. Що ми робимо?» «Чекаємо». Старий торгівець пирхнув і почервонів. Він загарчав: «Ви йдете на осліп, Мелоу. Навколо нас охорона, над головами кораблі». Що, як вони готуються стерти нас на порох? У них був на це тиждень. Може, вони чекають на підкріплення? Погляд Твера був проникливим і важким. Милоурій скусів. Так, я думав про це. Розумієте, це створює серйозну проблему. По-перше, ми дісталися сюди без неприємностей. Це може нічого не означати. Однак, із більш ніж 300 кораблів торік зникли лише три. Підсоток низький. Але це може означати інше, що кораблів з ядерною зброєю у них мало, і вони не наважуються даремно виставляти їх на показ, доки їхня кількість не зросте. Та з іншого боку, це може означати, що в них взагалі немає ядерної енергії. Або мають, але приховують її, побоюючись, що ми щось дізнаємося. Зрештою, одна справа нападати на неодосвідчені – Легко озброєні торгові судна, а інша – дражнити акредитованого посла фундації, сам факт появи якого може означати, що фундація щось підозрює. Якщо скласти все це докупи... «Зачекайте, Мелоу, зачекайте». Твер підняв руки. «Я просто тону у вашій балаканині. До чого ви хилите? Кажіть без цих деталей». Вам доведеться вислухати всі деталі твери, інакше ви нічого не зрозумієте. Ми обидва чекаємо. Вони не знають, що я тут роблю, а я не знаю, що в них тут відбувається. Але я в слабшій позиції, бо я один, а вони – це весь світ і, можливо, з ядерною енергією. Я не можу дозволити собі здатися. Звичайно, це небезпечно. Звичайно, на нас може чекати земляна яма. Але ми знали про це з самого початку. Що нам ще робити? Я не... Хто там ще? Мелоу спокійно підвів голову і покрутив приймач. Екран засвітився, і на ньому з'явилося грубе обличчя вартового сержанта. Говоріть, сержанти. Сержант сказав. Перепрошую, сер. Хлопці впустили всередину місіонера з фундації. Що? Обличчя Мелоу перекосилося від люті. Місіонер, сер. «Він потребує шпиталізації, сер!» «Тут, сержанте, буде ще чимало таких. Накажіть усім повернутися на бойові пости!» Кімната для відпочинку майже спорожніла. За п'ять хвилин після наказу при зброї були навіть ті, хто прийшов з вахти. Така швидкість була великою перевагою в анархічних регіонах периферії, і в цьому екіпаж головного торгівця перевершував усіх. Мелоу повільно увійшов і роздивився місіонер з усіх боків. Він кинув погляд на лейтенанта Тінтера, який стривожно ворушився з одного боку, і на вартового сержанта Демена, який з безпристрасним і спокійним обличчям стояв з іншого. Головний торгівець повернувся до Твера і задумливо помовчав. От що, Твере, зберіть сюди тихо всіх офіцерів, крім координаторів та штурмана. Вони залишаються на постах для подальших наказів. Утворилася п'ятихвилина перерва. Під час якої Милоу відчиняв ногою двері вбиралень, зазирав за стійку бару, відсував штори на вікнах. На півхвилини він вийшов з кімнати, а коли повернувся, то щось розсійно наспівував. Чоловіки зайшли до кімнати, твер зайшов останнім і тихо зачинив двері. Милоу тихо сказав. По-перше, хто дозволив цій людині зайти сюди без мого наказу? Вартовий сержант зробив крок уперед. Його очі бігали. "Вибачте, сер. Це не була певна особа. Це була свого роду взаємна згода. Він був, можна сказати, одним із нас. І ці чужинці тут?" Мелоу обірвав його. "Я підтримую ваші почуття, сержанти, і розумію їх. Ці люди були під вашим командуванням?" "Так, сер." Коли все це завершиться, вони мають бути посаджені на гауптвахту протягом тижня. Ви самі звільняєтесь від усіх наглядових функцій на той самий період. Зрозуміло? Обличчя сержанта залишилося незмінним, але його плечі ледь помітно опустилися. І Він чітко вимовив «Так, сер, можете йти. Займіть свій пост». Твер утрутився в розмову. «Мелоу, чому ви їх караєте?» Ви ж знаєте, що ці кореліанці вбивають полонених місіонерів. Будь-яка дія, всупереч моїм наказам, є поганою сама по собі, незалежно від того, які аргументи на її користь. Ніхто не повинен залишати судно або заходити на його борт без мого дозволу. Лейтенант Тінтер непокірно пробурмотів: сім днів без діяльності не можна підтримувати дисципліну в такий спосіб. Мелоу крижаним голосом відповів, «Можна. За ідеальних обставин дисципліна не має жодної цінності. Вона цінна перед обличчям смерті, інакше від неї жодної користі. Де цей місіонер? Приведіть його сюди». Торгівець присів, поки до кімнати обережно завели постать у червоній мантії. «Як вас звати, преподобний?» «А?» Постать у червоній мантії повернулася до Мелоу. Усе тіло поверталося, наче одне ціле. Його очі були порожні, на одній зі скронь був синець. Наскільки міг судити Мелоу, він не говорив і не рухався увесь попередній час. «Ваше ім'я, шановний!» Раптом місіонер почав хвилюватися. Він розвів руки, ніби обіймаючи присутніх. «Сину мій, діти мої, хай ви завжди будете під захистом обіймів галактичного духа!» Твер ступив уперед тривожно глянув на священника і хрипко сказав Цей чоловік хворий. Відведіть його хтось до ліжка. Накажіть йому лягти, Милоу, і нехай хтось за ним догляне. Він сильно постраждав. Велика рука Милоу відштовхнула його. Не втручайся, твере, а то я вижену вас звідси. Ваше ім'я, шановний? Місіонер відразу ж склав руки, благаючи їх. Ви ж, просвітлені люди, порятуйте мене від язичників. Слова вилітали з нього одне за одним. Порятуйте мене від цих нелюдів і темних дикунів, які накинулися на мене і потурбували галактичного духа своїми злочинами. Я Джорд Парма зі світів Анакреона. Я отримав освіту у фундації, у самій фундації, діти мої. Я служитель духа, навчений усім таїнством, який пройшов сюди за покликом внутрішнього голосу. Він задихався. «Я постраждав від рук непросвітлених. Ви, діти, духа, тож ім'ям цього духа прошу вас захистити мене від них!» Його перервали голос із передавача вгорі і сигнал тривоги. «У полі зору з'явилися ворожі підрозділи. Потребуємо вказівок!» Усі машинально перевели погляди на гучномовець. Милоу вилаєвся. Він клацнув реверс і закричав «Пильнуйте, це все!» Він підійшов до товстих портьєр, відсунув їх і похмуро глянув в іллюмінатор. Ворожі підрозділи. Кілька тисяч. Замаскованих під представників королянської черні. Вони оточували блок двигунів з усіх боків, і в холодному, жорсткому світлі магнієвих спалахів було видно, як ті, що попереду відділяються від натопу і підходять ближче. Тінтере. Торгівець не повернувся, але ззаду було видно, як почервоніла його шия. Овімкніть зовнішній зв'язок і дізнайтесь, чого вони хочуть. Спитайте, чи є з ними представник влади. Ніяких обіцянок і погроз, інакше я вас уб'ю. Тінтер повернувся і пішов. Мелоу відчув, як груба рука схопила його за плече і відкинув її. Це був твер. Він сердито пришепів йому на вухо. Мелоу, ви повинні триматися за цього чоловіка. Тільки так ми можемо зберегти нашу честь і порядність. Він з фундації. І врешті-решт. «Він священник. Ці дукуни ззовні. Ви чуєте мене?» «Я чую вас, Твере». Його голос був різким. «Моє завдання тут набагато більше, ніж охороняти місіонерів. Сер, я зроблю все, що хочу. Клянуся Селдоном і галактикою. Якщо ви спробуєте мене зупинити, я перегризу вам смердючу горлянку. Не плутайтеся мене під ногами, Твере, або це буде остання ваша подорож». Він повернувся і пройшов повз нього. Ви, преподобний Парма, хіба ви не знаєте, що згідно з умовами конвенції жоден місіонер фундації не може з'являтися на корилянській території? Місіонер затремтів. Я йду туди, куди веде мене дух, сину мій. Якщо темні дикуни відмовляються від просвітлення, хіба це не є кращим доказом того, що вони його потребують? Це не стосується справи, преподобний. «Ви порушуєте закон і Корела, і Фундації. За законом я не можу захистити вас!» Місіонер знову благально підняв руки. Його колишня розгубленість зникла. Ззовні почувся пронизливий крик, а у відповідь хвилею пронеслося слабке гелготіння сердитої орди. Цей звук викликав божевілля в його очах. «Ви чуєте їх? Чому ви говорите мені про закон? Про закон, прийнятий людьми?» Є вищі закони. Хіба не казав галактичний дух, не залишайте байдужим до страждань ближнього свого? І хіба не він казав, коли ти турбуєшся про смирених і беззахисних, про тебе теж потурбуються? Хіба у вас немає гармат? Хіба немає корабля? Хіба за вами не стоїть фундація? І хіба над вами немає духа, який керує всесвітом? Він зупинився, щоб відсапатися. А потім зовнішній динамік далекої зірки затих і до кімнати повернувся стурбований лейтенант Тінтер. «Говоріть», – коротко сказав Мелов. «Сер, вони вимагають видати Джорда Пармо». «А якщо ні?» «Лунають різкі погрози, сер. Важко розібрати. Їх там так багато, і вони, здається, зовсім оскаженіли. Є якийсь чоловік, який каже, що керує округом і має поліцейську владу, але, очевидно, він не самостійна фігура». «Самостійна чи ні?» – знизу плечі Милов. «Але він представник влади». Скажи їм» що якщо цей губернатор чи полісмен, чи хто він там, підійде до корабля сам, він може забрати преподобного Джорда Парму. Раптом в його руці опинився пістолет. Він додав. «Я не знаю, що таке непокора. Ніколи не мав з нею справи. Але якщо є хтось тут, хто думає, що він може повчати мене, я охоче пригощу його проти отрутою». Пістолет повільно повертався і зупинився на твері. Зробивши над собою зусилля, старий торгівець розслабив обличчя, розтулив і опустив руки. Повітря зі свистом вирвалося з його ніздрів. Тінтер пішов, і за п'ять хвилин від натовпу відокремилася маленька постать. Вона рухалася повільно і нерішуче, і явно охоплена страхом. Двічі постать озиралася назад, і двічі явні погрози з боку багатоголового монстра змушували її рухатися далі. «Добре». Милоу махнув бластером, що залишався в руці без запобіжника. «Грюнта Абшар, візьміть його!» Місіонер хрипко заверещав. Він підняв угору руки, розчепіривши пальці. Об'ємні рукави манті сповзли, оголюючи тонкі, жилаві руки. На якусь мить з'явився і зник крихітний спалах світла. Милоу моргнув і знову призерло змахнув рукою. Місіонер, який боровся із солдатами, голосно промовив. Нехай буде проклятий зрадник, який кидає ближнього свого на поталу злої смерті. Хай оглухнуть вуха, що глухі до прохань безпорадного. Хай осліпнуть очі, що не бачать невинних. Хай навіки зотліє душа, яка знається з мороком. Твер щільно затулив руками вуха. Мелоу змахнув бластером і сховав його. Розійтися по своїм місцям. Спокійно, сказав він. Протягом шести годин після того, як розсіється натовп, підтримувати повну бойову готовність. Після цього подвоїти варту на постах протягом наступних 48 годин. Пізніше будуть надані подальші вказівки. Твере, ходімо зі мною. Вони увійшли до особистої каюти Милоу. Милов вказав на стілець, і Твер сів. Його кремезна постать ося зіщулилася. Милов сарказмом дивився на нього згори вниз. Твере. Сказав він. «Я розчарований. Три роки в політиці, схоже, вибили з вас усі звички торгівця. Запам'ятайте, на фундації я можу бути демократом, але керувати своїм кораблем я можу не інакше, як за допомогою тиранії. Я ще ніколи не наставляв бластер на свою команду, і мені не довелося б цього робити, якби не ви». «Твере, ви не маєте тут офіційної посади». Але ви тут за моїм запрошенням. І наодинці я ставитимуся до вас з усією любязністю. Однак, із цього моменту в присутності моїх офіцерів або команди звертайтесь до мене, сер, а не Мелоу. А коли я віддаю наказ, ви підстрибуватимете швидше за новобранця третього класу і будете дякувати долі, або я ще швидше надіну на вас кайданки і кину в трюм. Ясно? Партійний лідер проковтнув слину, і неохоче відповів, «Прийміть мої вибачення». «Прийнято. Ви те. Мляві пальці Твера потонули в широкій долоні Мелоу, Твер сказав, «Я керувався добрими намірами. Це важко. Відправити людину на самосуд. Цей губернатор або хто він там, у якого трусяться коліна, не зможе його врятувати. Це вбивство». Я нічого з цим не вдію, відверто кажучи. Цей інцидент погано пахне. Ви не зауважили? Що саме? Цей космопорт знаходиться в самій глушині, і раптом тікає місіонер. Звідки він приходить сюди? Це збіг? Збирається величезний натовп. Звідки? До найближчого міста, що найменше 100 миль, але вони прибувають сюди за півгодини. Як? Як? Повторив тверд «Ну, а що, коли місіонера привезли сюди і випустили як приманку? Наш друг, преподобний Парма, був помітно стурбований. Схоже, у нього не було навіть часу, щоб щось вигадати». «Жорстоке поводження». З гіркотою пробурмотів твер. «Можливо, а можливо, задум якраз і полягав у тому, щоб змусити нас учинити галантно і по лицарськи, щоб ми з дуру кинулися на захист цієї людини». Він був тут у супереч законам Корела та фундації. Якби я затримав його, це був би акт війни щодо Корела, і фундація не мала б жодного законного права нас захищати. Це... це якось висмактено з пальця. Тут загримів динамік, не давши мило відповісти. Сер, отримано офіційне повідомлення. Передайте негайно. Блискучий циліндр із склацанням упав у гніздо. Милу відкрив його і витрусив звідти просочений сріблом аркуш. Він зі знанням справи потер його між великими та вказівними пальцями і сказав. Надіслано безпосередньо зі столиці, з власної канцелярії Комдора. Він швидко прочитав текст і розсміявся. Кажете, висмоктано з пальця? Він кинув аркуш тверу і додав. За пів години після того, як ми віддали їм місіонера... «Ми нарешті отримали дуже вічливе запрошення від найяснішого Комдора. Після семи днів очікування. Думаю, ми пройшли випробування».